Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saya l s a i l u b a d Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Yawmatakunussamaukalmuhl وتكون الجبال كالعيم ولا يسأل حميم حمما يبصرونهم يود المجرم لو يفتي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤييه pada hari ketika langit menjadi seperti ۖ perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang ۖ dan tidak ada seorang teman ۖ pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelepaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu al manu'a illa al-musallin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 mereka takut, Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap adab Tuhannya karena sesungguhnya adab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya Waladhi lahum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim awma malakat aimaluhum fa'innahum ghayru malumi dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya dan orang-orang yang memelihara solatnya mereka itu kekal di syurga lagi dimuliakan anil wa Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok Ayatumahu kullumirim minhum ayudahal jannah naim kala inna khalqanahum mina yaglamun Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Air mani. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Mereka berlari dan berlomba sehingga mereka datang pada hari yang mereka berjanji, hari mereka keluar dari tempat-tempat itu dengan sengit, sengit, kerana mereka Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya, serta diliputi kehinaan, itulah Hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.